Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. billahi min anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah hada wa la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu Warasuluh rasuluh. Amma ba'd. Tuan-tuan muslimin muslimat, ikhwah yang dikasihi sekalian, bertemu kita dalam kuliah bulanan uh, buku Riyadhus Salihin karangan uh, Imam An-Nawawi rahimahullah. Tuan-tuan dan puan, puan malam ni sambungan uh, bacaan uh, dalam uh, uh, bab yang ke-11 ya. Uh, bab yang ke-11 uh, mengenai mujahadah. Mujahadah berjuang keras Mengendalikan hawa nafsu atau ya berjuang mengawal hawa nafsu. Uh, kita perhatikan Sepertimana kebiasaannya Imam An Nawawi rahimahullah eh, dalam uh, kitab uh, beliau ini memulakan uh, uh, bab itu dengan uh, mengemukakan ayat-ayat Al Quran. Uh, beliau memulakan dengan firman Allah. Dan orang-orang yang berjihad Untuk mencari keredaan kami Benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik Surah Al-Ankabut Ayat 69. Seterusnya Allah SWT berfirman Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin Dan sembahlah Tuhanmu sehingga uh, datang kepadamu apa yang diyakini Ia ini ajal kematian Surah Al-Hijr ayat 99 uh, Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman وَذْكُرِسْ Rabbika" رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلَ Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan Al-Muzzammil ayat 8 Maksudnya melaksanakan semua waktu untuknya, untuk Allah Dan Allah juga berfirman فَمَيَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَ يَرَحْ Barang siapa mengerjakan kebaikan, walaupun seberat zarah, nescaya uh, oh, dia akan melihat balasan pahalanya. Al-Zalzalah ayat 7. Uh, Allah juga berfirman, Wa matqdimu li-anfusikum min khairin, tajiduhu عندالله wa khairan wa agzma ajra. Dan kebaikan apa sahaja yang kamu lakukan untuk dirimu niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya surah Al-Muzammil ayat 20. Wama tufiqu min khairin fainallah bihi alim dan apa sahaja kebaikan yang kamu kerjakan Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya Al-Baqarah ayat 273 dan kata uh, kata Imam Nawawi dan ayat-ayat dalam bab ini sangat banyak dan masyhur adapun hadis-hadisnya hadis 96 fal awal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به wayadahu al-ladhi yabtishu biha, warijalah alati yamshi biha. Wainsaalani, aatyithu, wa la inistadani, la uaidanah. Hadis yang pertama dalam bab yang ke ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anha. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi sallam bersabda: "Tunggu Allah Taala berfirman, barang siapa memusuhi wali ku." maka aku mengisytiharkan perang ke atasnya dian tiadalah sese seseorang itu mendekat uh, dengan sesuatu mendekat kepadaku atau mendekatiku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari uh, dari, ap dari apa yang telah aku wajibkan ke atasnya dan tidak uh, tidak dia tidak dia maafkan dan tidak henti-hentinya hamba ku terus mendekatkan dirinya kepadaku Dengan amalan-amalan sunat Sehingga aku mencintainya Dan jika aku telah mencintainya Maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya Aku menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya Pandangannya yang dia memandang dengannya tangannya yang dia memukul dengannya dan kakinya yang dia berjalan dengannya dan jika dia meminta kepadaku pasti aku memberinya dan jika dia memohon perlindungan pasti aku melindunginya uh, hadis riwayat uh, Bukhari uh, hadis 97 Hasan ni an Anas radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam كما يرويه عن ربه عز وجل قال اذا تقرب العبد الي شبر تقربت اليه ذراعا واذا تقرب الي الي ذراعا تقربت منه باعا واذا اتاني يمشي اتيته هرروله حديثه الثاني daripada Anas radhiyallahu daripada Nabi Allah sallam dalam hadis yang beliau yang baginda riwayatkan daripada Tuhannya Azza wa Jall Allah berkata jika seorang hamba mendekatkan diri dirinya kepadaku dengan jarak sejengkal maka aku akan mendekatkan diri kepadanya sebanyak sehasta jika dia mendekat kepadaku sehasta maka, maka aku mendekatkan uh, mendekat mendekatkan diriku kepadanya dengan satu dengan sedepa dan apabila dia mendatangi ku sambil berjalan maka aku akan mendatanginya dengan berlari hadis riwayat uh, Bukhari tuan-tuan dan puan-puan kita perhatikan bab yang ke-11 ini mengenai uh, al-mujahadah mujahadah, mujahadah. Jadi daripada perkataan jihad, tuan-tuan, jihad, ini ber, bersungguh-sungguh, ya. Dan dalam uh, hadis ini diterjemahkan sebagai berjuang, ya. Uh, sebahagian ulama mengatakan mujahadah ini merupakan tingkatan-tingkatan di atas tingkatan muraqabah ya tingkatan mujahadah di atas tingkatan muraqabah dan di bawah tingkatan taslim muraqabah saya kira kita telah bahaskan dalam bab yang sebelum ini ya? maka ini, ini barangkali antara sebab kenapa penyusunan bab uh, dilakukan uh, disusun sedemikian rupa oleh Imam Al Nawawi ternyata ada maksud beliau jadi dikatakan mujahadah adalah tingkatan pertengahan di di atas murakabah. Ini yani tingkatan muraqabah di bawah Muraqabah yang ini semerasakan diri sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Taala. Kemudian datangnya tingkatan uh, mujahadah di atasnya. Manakala tingkatan yang lebih tinggi lagi ialah Al taslim, yang ini uh, berserah. Ini dari segi Uh, maksud bahasanya Ada pun Mujahadah uh, Yang dari sudut bahasanya Bermaksud berjuang Ini daripada kataan jihad Yang kita sebut tadi Ini bersungguh-sungguh Dari sudut istilahnya Mujahadah di, di, di, disebutkan Maksudnya Murabatatun ala thugurin nafs uh, Mengikat diri mengikat uh, mengikat uh, mengikat diri atau mengikat uh, nafsu agar ia tidak tergelincir negara-gara di gargarah di di di gargarah tipu daya syaitan ketika mana manusia itu dalam keadaan lalai ya yeah? ketika mana manusia itu dalam keadaan lalai mengikat diri Ya, mengikat hati agar tidak tergelincir mengikat hati agar tidak tergelincir akibat tipu daya syaitan ketika mana manusia itu uh, lalai yang ini sedaya upaya ya, uh, bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan uh, ketaatan dan kesungguhan ini menuntut supaya seorang itu sentiasa uh, memerhatikan dirinya dan uh, dan sentiasa bersemangat uh, melawan segala apa bisikan-bisikan uh, yang yang mengajak supaya seorang itu uh, bersenang-senang bermalas-malasan, ya. Justru dengan mujahadah ini seorang itu jika dia mendapati dirinya dalam keadaan uh, malas atau merasa berat untuk melakukan hal-hal ketaatan maka dia akan uh, maka dia akan uh, uh, me, me, me, memberi semangat kepadanya dan memaksa diri itu agar terus beramal dan teguh di atas jalan yang lurus ya? lalu uh, ketika mana seorang itu sudah telah membiasakan mujahadah itu maka sampai ke satu peringkat hal-hal uh, kebaikan itu akan menjadi satu kebiasaan, yani satu benda yang yang mudah uh, baginya berbanding uh, pada peringkat uh, awalnya Lumrah kalau seorang itu belum lagi uh, biasa melakukan sesuatu maka maka pada awalnya dia uh, jadi dia susah, ya? maka dia menuntut kepada kesungguhan, menuntut kepada uh, semangat yang tinggi, jiwa yang yang yang yang membara, ya, uh, komitmen dan apa nama dan kecergasan, menolak diri, memaksa Uh, diri untuk melakukannya sampai satu tahap kalau sudah biasa maka dia akan uh, dia akan jadi mudah uh, bagi orang tersebut yeah? dan uh, ini Allah sebut dalam dalam uh, surah Al-Imran ayat yang ke-200 yeah? ayat yang terakhir daripada surah Al-Imran Allah kata Ya'ayu alladzina amanu yasbiru Warakutu, wahai orang orang yang beriman, sabah dan murabatah Ribat Saya kira mungkin perkataan yang biasa digunakan, ya. Sekalipun barangkali belum lagi masuk dalam kamus, ya. Perkataan ribat ya. Ada ada membawa beberapa maksud, tapi ini perkataan ini digunakan dalam ayat terakhir surah Ali imran yang kita baca tadi. Ya wahai orang yang beriman, sabar dan e, laksanakanlah ribat atau hendaklah kamu e, ribat, Mu, e, hendaklah kamu melakukan murabatah yang ini, mengikat diri, ya? e, memaksa diri melaksanakan ketaatan itu dan bertakwalah kamu kepada Allah Moga-moga kamu uh, berjaya. Yep. Baik, ini yang dikatakan sebagai mujahadah. Berjuang untuk mengawal hawa nafsu agar terus cekal, ya, iqamah di atas jalan yang, di atas jalan ke Baik, ayat yang pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawi di sini. Waladzina jahadu fina la nahdiyannahum subulana dan mereka orang-orang yang berjihad dan mereka yang berjuang untuk mencari keridaan kami dan jihad di sini dengan dengan erti umum bukan jihad perang ya, di di medan pertempuran tapi jihad dengan erti umum dan orang-orang yang berjihad atau kita kata orang-orang yang berjuang di atas jalan kami kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami atau kami akan berikan mereka petunjuk ke jalan kami, ya. Maka Allah Subhanahu taala menjelaskan perihal orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal dengan apa yang dengan ilmu yang mereka telah tahu. Ketika mana mereka memaksa diri mereka untuk tunduk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala melaksanakan ketaatan menjauhi kemaksiatan maka ketika itu Allah akan memberi memberikan petunjuknya kepada mereka ke arah jalan yang yang lurus ya agar mereka dapat menelusuri jalan tersebut menuju ke jalan Kerjaan Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke satu peringkat mereka menyembah Allah seolah-olah mereka melihat Allah itu. Seperti mana dalam mafhum ihsan yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekiranya mereka tidak melihat Allah maka mereka yakin dan tahu bahawa sesungguhnya Allah nanti melihat mereka. Maka mereka adalah orang yang berbuat baik untuk diri mereka. Berbuat baik untuk diri mereka. Dengan ketaatan-ketaatan yang dilaksanakan. Di samping berbuat baik dengan orang-orang uh, uh, uh, di sekeliling. Yeah? Uh, maka orang yang sedemikian adalah orang-orang yang diberi uh, cahaya, nur oleh, oleh Allah subhanahu taala Memberi petunjuk disamping memberi jagaan dan perlindungan uh, uh, ke atas mereka. Kemudian ayat yang kedua kata uh, Imam Al nawawi firman Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Perhatikan ayat ini kerana ada yang keliru tentang maksudnya. Allah mengatakan dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepada kamu keyakinan datang kepada kamu keyakinan perintah Allah Subhanahu wa taala ke atas para hamba yang beriman supaya mereka istiqamah supaya senantiasa istiqamah berada berdiri di atas jalan lurus jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menuntut supaya seorang itu bermujahadah maka dari sudut itu ya Imam An-Nawawi membawakan ayat ni ya kerana tuntut uh, ke, ke, ke uh, untuk seorang itu terus istiqamah. maka dia perlu kepada mujahadah dia perlu perlu kepada seorang itu memperjuangkan uh, uh, uh, orang itu perlu berjuang Berjuang mengendalikan hawa nafsunya. Dan keyakinan yang dimaksudkan dalam ayat ini, ini yang kita kena faham. Ia ya dalam ayat ini, Allah kata, dan sembahlah Tuhanmu sehingga sampai kepada kamu keyakinan. Keyakinan yang dimaksudkan dalam ayat ini, seperti mana yang disepakati oleh para ulama' tafsir, ialah maut. Atau ajal, kematian. Ya ini dengan kata lain dan sembahlah Tuhanmu sehingga ajal datang menjemput kamu. Ya ni terus terus kekal terus kekal beribadah melaksanakan ketaatan sehingga ajal datang menjemput. Ya, ni kalau kita baca macam tu dengan dengan kefahaman sedemikian maka dia jelas maksud ayatnya jelas ya kalau kita, ditafsirkan sedemikian tetapi dalam masa yang sama uh, dan uh, kenapa kita mengatakan bahawa yakin dalam ayat ni maksudnya ajal kenapa kita kata macam mana pula yakin yakin mak, maknanya ajal yakin ini yani benda yang kita uh, yang, yang, yang kita percayalah ya benda yang kita yakin benda yang kita percaya tanpa keraguan jadi macam mana pula Keyakinan itu eh, di, diertikan sebagai ajal kematian yeah? Maka jawapannya dalam surah Al-Muddathir Ayat 43 Nak kata bahawa ayat Al-Quran saling menjelaskan antara, antara satu malain Allah kata lam al-musallin Allah menceritakan tentang uh, penyesalan golongan ahli neraka Kami dahulu tidak tergolong dalam kalangan orang-orang yang salat walam nak nu'timu al-miskin dan kami tidak tergolong dalam kalangan mereka yang memberi makan kepada fakir miskin wa kunna nakhuzu ma'al kha'idhin dan kami ya lalai leka bersama dengan mereka yang mereka yang lalai wa kunna nukadhibu biyaumid din dan kami terus menerus mendustakan tentang kedatangan hari kiamat hatta ata sehingga tiba kepada sehingga tiba saat sehingga tiba saat keyakinan yakni sehingga tiba uh, ajal ya, yang datang menjemput kami ya jadi ternyata dalam ayat ini turut digunakan perkataan yakin merujuk kepada kematian merujuk kepada uh, ajal ya jadi ya, ini kita, kita kena faham dengan baik ayat-ayat uh, ayat ini dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepada kamu keyakinan jangan sekali-kali di, difahami seperti mana yang di, seperti mana kefahaman mereka yang menyelewengkan maksud ayat ini bahawa ayat ini bermaksud tingkatan-tingkatan tertentu oleh golongan uh, tarikat yang membahagikan agama itu kepada beberapa peringkat peringkat syariat, harikat uh, hakikat dan ma'rifat mereka kata bahawa makrifat itu adalah peringkat uh, yakin justru kalau orang itu sudah sampai ke tingkat tertinggi makrifat, maka ketika itu dia tak perlu lagi untuk salat kerana Allah kata sembahlah Tuhanmu sampai sampai datang kepada kamu keyakinan Kebenarannya kata orang yang dah sampai ke peringkat makrifat maka dia sudah yakin justru dia tak perlu tak perlu lagi untuk salat dan beramal ibadah yang lain bahkan bolehkan untuk dia untuk melakukan benda-benda uh, maksiat dan sebagainya kita kata ini adalah yeah, uh, ini adalah uh, pemikiran yang yang yang batal bahkan uh, pemikiran Uh, yang rosak meruntuhkan uh, meruntuhkan agama ini yeah? bahkan bahkan dialah satu kekufuran kesesatan dan kejahilan kerana kita tegas mengatakan bahawa para nabi dan rasul merupakan kumpulan manusia yang paling yakin dengan Allah Subhanahu taala paling yakin dengan agama Allah Subhanahu taala Sekalipun demikian mereka, yeah, mereka tidak pernah meninggalkan amal ibadah yang yang yang di, di, diwajibkan ke atas mereka. Mereka lah golongan manusia yang paling kuat beramal ibadah, golongan para nabi dan rasul. Justru dari mana pula datang tafsiran bahawa kalau orang itu sudah yakin, sudah sampai ke peringkat makrifat dan sebagainya, maka dia tak perlu lagi nak shalat dan sebagainya, ya? Yeah? Maklum bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling bertakwa, orang yang paling yakin dengan Allah, orang yang paling dekat dengan Allah. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam terus melaksanakan salat yang fardu dan juga yang sunat. Nabi kerjakan Qiamulail salat malam sehingga kakinya bengkak. Tidak pernah terlintas sama sekali untuk baginda nak meninggalkan solat itu atas dasar ya baginda uh, sudah sampai ke peringkat uh, ini dan itu dan sebagainya jadi ini adalah pemikiran yang uh, satu kekufuran ya yeah, uh, bahkan uh, yang yang yang bertentangan sama sekali dengan uh, ajaran agama uh, Islam itu Baik, seterusnya Allah kata Wazkur, Wazkurismarabbika watabattal ilaihi tabtila Sebutlah nama Tuhanmu Dan beribadahlah, beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan Mana petunjuk dalilnya? Pada bahagian akhir ayat Dengan penuh ketekunan Ketekunan di sini menuntut kepada mujahadah Menuntut kepada so kesungguhan dan uh, perjuangan di mana seorang itu uh, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Taala untuk dia banyak beribadah dan mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu Taala. Ketika mana uh, uh, datang urusan dunia mereka uruskan urusan dunia mereka itu tetapi sejurus sahaja mereka selesaikan urusan dunia mereka, ya urusan harian mereka, makan minum dan sebagainya, bekerja mencari nafkah dan sebagainya, setelah itu mereka akan ya uh, uh, a diri mereka dengan hal-hal ketaatan. Ya demikianlah sifat orang-orang yang beriman. Bagaimana Allah uh, sebagaimana Allah perintahkan dalam surah Asy-Syrah, fa idza faraghta Bangsa kira yang kau telah selesai, ini yani selesai dengan urusan-urusan dunia engkau makan minum, ya berehat tidur, uh, bekerja dan sebagainya. Kalau dah selesai urusan dunia, bangsa, ini, yani, ya fokuslah, tidak kau beri perhatian kepada uh, amal ibadah mengabdikan diri kepada Allah seterusnya Allah berfirman famayaa amal mithqaala dzarratin khairayra barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah ini ditafsirkan dalam, dalam terjemahan disebut seberat zarah ifqaala dzarrah dia lah kata dzarrah tu bunyi macam zarah maka ditafsirkan sebagai seberat zarah tapi sebenarnya ini tak berapa tepat kerana kita maklum bahawa zarah itu ya iaitu atau apa yang sel, ya sel yang paling kecil dalam objek hidup itu, ya, disebut zarah, ya. Tapi kita maklum bahawa, eh, mana, bagaimana kita mengetahui tentang sel paling kecil eh, zarah ini tidak lain dan tidak bukan dengan adanya teknologi kanta eh, kanta kanta pembesar, ya, eh, yang membantu kita melihat objek-objek yang yang halus. Tapi nak kata bahawa teknologi ini tidak ada pada zaman uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana mereka memahami perkataan zarah di sini? Jawapannya, asal perkataan zarah ini dalam bahasa Melayu disebut sebagai biji sawi. Biji sawi, iaitu uh, biji yang paling kecil pada mereka pada zaman dahulu pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dianggap sebagai Uh, objek yang paling kecil uh, di sisi mereka sedangkan zarah, ya adanya hantar pembesar mata dan sebagainya, ini semua tidak wujud lagi pada waktu itu jadi uh, ter, kalau nak ikutkan terjemahan yang lebih tepat barang siapa mengerjakan kebaikan walaupun seberat ataupun walaupun sebesar biji sawi ya seberat biji sawi dan ini saya dia akan melihat balasan pahalanya ya Jadi Allah menjelaskan dalam ayat ini bahawa barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan maka dia akan melihat uh, balasan baiknya dan juga ganjaran uh, pahalanya detik mana Allah Subhanahu taala sama sekali tidak akan cuai lalai Sampai mencicirkan mana-mana amalan kebaikan Yang dikerjakan oleh uh, seorang hamba itu Maka Ayat ini secara tidak langsungnya Menuntut supaya seorang itu Jangan dia memperkecilkan Jangan dia meremehkan Mana-mana amalan kebaikan yang dilakukannya Walaupun dilihat kecil Ya walaupun dilihat kecil Ya walaupun dilihat sebesar biji sawi Walaupun lihat sebesar biji, sebesar zarah dan sumpahmu, kerana pahalanya tetap akan ada tercatat dan tersimpan di sisi Allah Subhanahu Wataala. Kemudian Allah mengatakan: Wa ma tu kadimu li anfusikumin khairin, ajidhu'inda Allah. Dan apa juga kebaikan yang kamu lakukan, ya, uh, untuk dirimu, niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar uh, pahalanya maka ini ayat ini juga berbentuk saranan. dan uh, dan galakan supaya seorang itu mengerjakan amal ketaatan beramal saleh ya kerana Allah Subhanahu taala mengatakan bahawa apa jua amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang itu untuk dirinya, maka dia akan kekal. Amalan pahalanya akan kekal. Ya? Segala apa yang ada di dunia ini, sementara. Sedangkan pahala amalan itu, dia kekal. Dan ter terus tersimpan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan, ya uh, pahala itu terus uh, dilipat gali-gandakan kebaikan oleh Allah subhanahu wa taala buat uh, si hamba uh, yang beriman itu kemudian uh, uh, imam Nawawi menyebutkan pula, firman Allah wa ma tuhfu min khairin fa'inna Allaha bihi alim dan apa sahaja kebaikan yang kamu kerjakan maka sesungguhnya Allah maha mengetahuinya sekali lagi ayat-ayat yang kita baca ini hampir Uh, lebih lebih kurang sama maksudnya ya sekalipun ada ya ada beberapa perbezaan ya tapi uh, hampir serupa secara umumnya apa jua kebaikan yang kamu kerjakan sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya sekali lagi so, saranan galakan untuk seorang itu bermujahadah ba ber, bersungguh-sungguh melaksanakan amal kebaikan kerana tidak akan ada apa yang tersembunyi atau terlindung daripada Allah Subhanahu taala. Tidak ada mana-mana amalan yang terlindung daripada Allah Subhanahu taala. Allah mengetahuinya, mencatatkannya dan akan memberi balasan uh, sebaik-baiknya ke atas Uh, pelakunya pada hari kiamat ketika mana ketika itu tuan-tuan di hari kiamat nanti perkara yang paling kita uh, berharap kepadanya waktu itu ialah uh, amal pahala yeah, ganjaran pahala kebaikan satu-satu benda satu-satunya uh, perkara yang kita Uh, berharap kepadanya di di padang mahsyar nanti pahala uh, amalan kita itu kerana, it, kerana itulah yang akan yang ditimbang dan dinilai di atas uh, di atas neraca timbangan itu baik seterusnya kita lihat eh uh, Hadis yang pertama dalam bab mujahadah ini. Hadis yang ke-96 dalam buku Riyadhus Salihin ini. Hadis daripada riwayat Abu Hurairah. Abdul Rahman bin Sakhr, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlaknya Hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah daripada Allah Subhanahu taala. Apa yang disebutkan sebagai hadis qudsi di mana Allah berkata barang siapa memusuhi waliku yakni kekasihku maka aku isytiharkan perang ke atasnya. Apa yang dapat kita simpulkan daripada hari 56 ini, tuan-tuan. Yang pertama, bahayanya seseorang itu, bahayanya seseorang itu memusuhi mana-mana daripada wali Allah subhanahu ta'ala. Dan kita kena tekankanlah bahawa arah wali Allah itu tidak lain dan tidak bukan ialah Orang-orang yang beriman Dan bertakwa Itu definisi Wali Allah Ini jangan sekali-kali kita keliru Dan kita mem, atau kita mengandaikan bahawa Wali Allah itu ialah orang yang boleh terbang Boleh berjalan atas air dan sebagainya Ini Ini ini tidak tepat Perlu diluruskan Wali Allah ialah Orang-orang yang beriman Yang bertakwa Bagaimana? Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-lazi ala inna, inna awliya Allah La khawfun alaihim Walahum yahzanun Sungguhnya para wali Allah Mereka tidak rasa takut ataupun bersedih Al-lazina amanu wakanu yatakun Sungguhnya yaitu mereka yang beriman Dan bertakwa Jadi bahayanya Perbuatan memusuhi para wali Allah Memusuhi orang-orang yang beriman Yang bertakwa sama ada dengan membenci mereka Bagaimana memusuhi mereka Iaitu dengan membenci mereka Atau dengan mengganggu mereka Jangan diganggu Para hamba Allah Yang beriman Dan bertakwa Kenapa? Kerana Allah mengisytiharkan perang ke atas sesiapa yang Berbuat demikian Kemudian satu poin yang menarik Tuan-tuan dalam hadis ini Yang uh, yang elok kita ambil perhatian untuk kita luruskan pemahaman di mana Allah mengatakan dan tiada sesiapa yang mendekat daripada kalangan hamba-ku kepadaku atau tiada tiada tiada tiada sesiapa yang mendekat kepadaku daripada kalangan hamba-ku dengan sesuatu yang lebih aku cintai berbanding apa yang telah aku wajibkan ke atasnya ya, ini maksud dengan kata lain, Allah paling suka seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadanya dengan amalan-amalan fardu, dengan amalan-amalan yang wajib yakni benda yang Allah suka, kita, benda yang Allah paling suka kita lakukan, ialah amalan-amalan fardu benda-benda perkara-perkara wajib ya seperti mana halnya dengan salat, ya, salat fardu lima waktu, wasu Ramadhan, zakat, haji. Benda amalan yang paling Allah suka ialah perkara-perkara fardu. Bahkan kerana Allah menyukai amalan-amalan fardu itu, maka dia telah memfardukannya. Dan tiada Allah memfardukan amalan-amalan wajib itu, melainkan kerana Allah sangat suka kepadanya dengan kata lain perbandingan antara amalan fardu dengan amalan sunat yang mana yang Allah lebih suka nah, itu maksud dia, yang mana yang Allah lebih suka jawapannya amalan fardu amalan fardu itu yang Allah lebih suka justru kita kena dahulukan dan kita kena utamakan dan kita kena jaga amalan fardu uh, kita itu jaga salat fardu ni waktu. Jaga puasa Ramadan. Jaga jaga uh, apa uh, zakat. Okay, di samping benda-benda uh, wajib yang lain perlu dijaga. Kerana itu itulah amalan yang paling Allah suka berbanding dengan amalan-amalan sunat. Amalan Baik, kemudian poin yang ke, poin yang seterusnya adalah hadis ni menyebutkan bahawa antara Asbab Allah mencintai seseorang hamba itu ialah ketika mana sesi hamba itu terus mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan-amalan sunat. Ya dengan pelaksanaan solat malam, pelaksanaan solat malam, solat-solat sunat, solat rawatib, membaca al-Quran, Berzakat, ini semua amalan sunat. Maka amalan-amalan sunat ini pula kita kata, ya peranan dia ataupun antara uh, fadilatnya ialah bahawa dia akan terus membuatkan Allah cinta kepada uh, si hamba itu. Maka mendekatkan diri kepada Allah Ialah dengan menjaga Amalan-amalan fardu Itu kita kata dia punya apa Dia punya Perbezaan Mendekatkan diri kepada Allah Ialah dengan menjaga amalan fardu Sedangkan amalan-amalan Sunat Ialah Perkara yang akan membuatkan Allah Terus mencintai di hamba itu, ya. Lalu menyebabkan doa di hamba itu di, di, diperkenankan di samping di hamba itu diberikan jagaan dan uh, perlindungan, ya. Baik. Kemudian boleh kita kita kena ambil perhatian juga tuan-tuan ini pun sangat sama seperti ayat Al-Quran yang telah kita baca tadi yang telah kita baca sebelum ni dan sembahlah Tuhanmu sehingga keyakinan sampai kepadamu di mana telah diselewengkan dis maksudnya oleh sebahagian uh, kelompok hadis ini sedar tak sedar tuan-tuan percaya atau tidak pun telah diselewengkan maksudnya oleh sebahagian kelompok terutamanya pada bahagian tuan-tuan boleh lihat dalam hadis ni dan ya dan hadis ah, ni dan tidak henti-hentinya dan tidak henti-hentinya si hamba mendekatkan dirinya kepada ku dengan amalan-amalan sunat saya ingat kita kata sunat lah bukan sunnah kadang-kadang ini ini apa nama e, definisi lah kadang-kadang kalau kata sunnah Orang faham lain. Berbanding kalau kata sunat, ini sunat itu apa yang lawan wajib. Jadi kita kata sunatlah di sini. Ya, supaya ya, jelas. Si hamba itu mendekatkan dirinya kepada ku dengan amalan-amalan sunat sehingga aku mencintainya. Kemudian Allah kata, jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia dengar dengannya pandangannya yang dia pandang dengannya yang dia memandang dengannya tangannya kafun tangannya yang dia memukul dengannya kakinya yang dia berjalan dengannya sedar tak sedar bahagian hadis ini telah diselewengkan maksudnya uh, oleh sebahagian kelompok yang membawa kepercayaan hulul yang membawa kepercayaan wahdatul wujud kebersamaan Allah dengan makhluknya. Kebersamaan Allah dengan makhluknya kerana mereka kata ah, di sini Allah kata jika aku telah mencintai seorang hamba itu aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, penglihatan yang dia lihat dengannya, tangan yang dia yang dia dipukul dengannya, kaki yang dia berjalan dengannya. Allah jadi pendengaran, penglihatan tangan dan kaki di hamba itu. Mereka kata, oh, "Ini adalah wahdatul wujud. Ini adalah kesatuan Allah kebersamaan Allah." Ya. Uh, apa nama? Uh, ter, ter ter terselahnya Allah dalam diri seorang hamba itu. Jadi kita kata ini adalah ini adalah uh, pemahaman yang yang batil. ya uh, Sekali lagi, ini adalah pemahaman eh uh, zindiq yang uh, yang uh, uh, pemahaman yang kufur mengandaikan bahawa Allah itu boleh menjelma dalam seorang hamba itu ya Allah uh, Allah jadi dia dia jadi Allah ya kita kata ini adalah ini adalah pem, uh, pemikiran yang yang yang yang, yang batil ya, mana mungkin ya Allah menjelma dalam diri seorang manusia itu sebab so, itu mereka kata bila Allah dah Dah dah bersatu dengan seorang hamba itu dengan seorang manusia itu, ha, maka itu adalah peringkat makrifat yang yang disebutkan tadi, ya yang kita sebutkan tadi, peringkat yakin tadi. Ha, di mana ketika itu kalau dah dah mat, kalau pendengaran, penglihatan, tangan, kaki dia itu semua Allah, maka mereka kata ketika itu tak payahlah nak semayang, ia ya, tak payahlah nak beramal dan sebagainya. Mereka kata ini adalah Uh, pemikiran yang yang menyeleweng bahkan pemikiran yang kufur hadis ini sama sekali tidak memaksudkan sedemikian sebaliknya apa yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah bahawa Allah memberikan taufiq ya, jagaan dan perlindungan ke atas hamba itu dalam pandangan penglihatan tangan dan kaki uh, yang digunakannya itu Maka kesudahannya si hamba itu tidak melihat kecuali benda yang yang halal, tidak melihat benda yang haram. Yeah. Uh, dia mendengar kecuali benda-benda yang yang halal dia tidak mendengar benda-benda yang haram. Demikian, demikian tangan dia dia tidak akan menggunakan tangannya kecuali dalam benda yang yang yang dibolehkan. Demikian kakinya dia tidak akan menggunakan kakinya untuk benda-benda yeah, uh, yang Uh, untuk pergi ke tempat-tempat yang tak sepatutnya itu maksud uh, hadis ini tuan-tuan yeah? baik kemudian uh, kita lihat hadis yang kedua pula dalam bab al-mujahadah ini daripada riwayat Anas Anas bin Malik khadam pembantu peribadi Rasulullah Alaihi Wasallam uh, dalam hadis yang uh, uh, Nabi turut meriwayatkannya daripada Allah ini hadis Qudsi Uh, Allah mengatakan jika si hamba itu Mendekatkan dirinya kepada ku dengan Sejengkal Maka aku akan mendekatkan diriku kepadanya Dengan sehasta Jika si hamba mendekatkan dirinya Kepada ku dengan sehasta Maka aku dekatkan diriku kepadanya dengan Sedepa yeah. Jadi sekali lagi ini Hadis ini menunjukkan yeah, Tentang Layanan istimewa Kedudukan tinggi yang Allah berikan kepada uh, para hambaNya yang yang beriman, yang istiqamah di atas jalan ketaatan itu, dengan diberikan kepada mereka balasan yang berlipat kali ganda, yeah? uh, balasan yang yang cukup uh, besar berbanding dengan amalan yang yang yang yang mereka lakukan itu. Uh, dalam masa yang sama tuan-tuan hadis 97 ini kita perhatikan Allah kata jika seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku ya maka aku mendekatkan diriku kepadanya Allah mendekatkan dirinya kepada si hamba itu ini daripada sudut penetapan sifat mendekat dan datang ya Allah mendekat dan Allah datang kepada si hamba itu, dan kita yakin dengan dengan uh, perkara ini kerana ini yang di ini yang dinyatakan uh, oleh Allah Subhanahu Taala itu perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu Taala datang dan mendekat Allah datang dan mendekat kepada hambanya, jadi ya? tidak lagi kita tidak uh, tidak uh, mendalami uh, maksud perkataan ini dengan dengan uh, membayangkan bagaimana perinciannya dan sebagainya. Walaupun kita beriman dengan makna zahirnya ya. Tanpa kita menyerupakannya menyerupakan sifat Allah itu dengan sifat uh, makhluknya dan sebagainya. Sebaiknya kita kekalkan seperti mana yang di, di dinyatakan oleh Allah uh, Subhanahu Wa Ta'ala. kai uh, barangkali kita boleh ambil sebuah hadis lagi tuan-tuan ya. hadis yang ke-968 tuan-tuan al-salis an ibni abbas radhiyallahu anhu ma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbun fihima kathiru minan nas as-sihhatu wal faragh hadis yang ketiga dalam bab mujahadah ini daripada ibnu abbas radhiyallahu anhu ma dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu tertipu di dalamnya iaitu kesehatan dan kelapangan dan kelapangan kelapangan masa Hadis riwayat Bukhari Dua nikmat yang ramai manusia tertipu dengannya. Ramai manusia terpedaya. Atau ramai manusia lalai leka dengannya. Iaitu kesihatan. Ini kesihatan yang baik. Dan juga kelapangan waktu. Sihat lawan dia sakit. Kelapangan waktu lawan dia sibuk. Tak ya? Tak ada masa. ada ada perumpamaan uh, yang menyebutkan bagaimana kesihatan dan kelapangan waktu itu merupakan modal modal bagi seorang peniaga itu dan diumpamakan jika nak diumpamakan manusia itu sebagai peniaga maka kesihatan dan kelapangan masa itu adalah modal modal modal baginya. Justru barang siapa meng, menggunakan modal kesehatan dan lapangan masa itu dengan sebaik-baiknya, maka dialah orang yang akan untung. Dialah orang yang mendapat keuntungan. Sedangkan barang siapa yang cuai, lalai leka dengannya, maka dialah orang yang rugi dan yang akan menyesal. Okey, itu yang disebut dalam hadis ini. dua nikmat yang ramai manusia tertipu yang ini tertipu terpedaya dalam a uh, dalam api yang diniagakan itu Ini kalau nak, di, nak dipinjam kataan peniagaan itulah ya yeah. dan dengan kata lain tuan-tuan pentingnya menjaga mengambil manfaat daripada kesihatan dan juga kelapangan masa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu taala memperbanyakkan amal soleh sebelum sampai masanya ini kerana pastinya kesihatan itu akan disusuli dengan sakit demikian kelapangan masa pastinya akan akan disusuli dengan kesebukan. ya sedangkan ketika sakit itu so, ya, keadaan orang itu tidak seperti semasa di sihat dia tidak akan dia dia banyak dia akan banyak terhalang demikian kalau dia sudah sibuk dengan urusan ini dan itu ketika itu dia terhalang ya? jadi Islam sangat menitikberatkan orang seorang itu untuk menjaga masanya kerana masa adalah kehidupan demikian menjaga kesihatan diri kerana dia akan membantu untuk seorang itu terus menyempurnakan agamanya sedangkan dunia adalah tempat bercucuk tanam bagi menuai hasil di hari akhirat kelak dan sebaik-baik bekalan yang dibawa oleh seseorang itu ke akhirat ke negeri akhirat adalah amal talihnya dengan dia menggunakan nikmat kesihatan dan kelapangan yang Allah telah berikan uh, kepadanya dan antara tanda syukur seorang itu dengan uh, nekmat-nekmat yang Allah kurniakan kepadanya ialah dengan dia menggunakan nekmat yang dikurniakan dikurniakan itu uh, yang dikurniakan oleh Allah kepadanya itu dengan, pada jalan-jalan ketaatan baik ikhwah tuan-tuan uh, saya kira sekadar itu untuk uh, kita pada malam ni Uh, sehingga kita bertemu lagi insyaAllah di lain masa uh, di masa akan datang insyaAllah jika uh, umur masih panjang kita akhirin dengan uh, tasbih kafirah subhanakallahumma wabihamdik ashadu an la ilah lan tasagfiruka wa atubu ilaik wa ala nabina muhammadu ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh